Alertă alerta în România Dani Mocanu De aici de la Time Media De la studioul numărul 1 din Pitești Împreună cu fratele meu Claudiu Facem piesa asta pentru toți prietenii mei, pentru toți interlopii României. Din Timișoara, din Arad, din București, din Pitești, din Craiova Pentru voi cu afaceri legale mă ocup și fac mult bani Sunt urmărit, non stau de garden și de dușman. La producție un întoarce pentru a face la un Din afaceri legale n am să mă retrag de Cu afaceri legale mă ocup și fac mulți bani Sunt urmărit, non stau de garde și de dușman. La producție un întoarce pentru a face la un loc. Din afaceri legale n am să mă retrag deloc Cu Miliarde, de Eu da se ți spună în citatere. Avil mult mai mare A Giovanni de Cali can dacă cum ei are restar. Aga facer și de zi cam urma fi o miliarde. Eu da să ți spună în citatere Afir mult ca mai mare A Giovanni de Cal can dacă cum ea a restar, Aga și de zi, cam fi A intrat garda in nu mai stă în secții Și se plimbă zi de zi să mă vadă pe mine Să mă prindă, nu au cum, că sunt mai creier ca ei. Poate doar să facem poze, să-i consider famine A intrat garta în alertă, nu mai stă în secții Și se plimbă zi de zi, să mă vadă pe mine Să mă prindă, nu au cum că sunt mai creier ca ei. Poate doar să facem poze, să-i consideri famine Miliarde să s spună încitare filmul multapode cap pe au valoriza cear mai mare A Giovanii de Cale cana cue are restar Aga faceri și de zi că un m ma fi o.000 miliarde de Eu da săs spună încitare filmul multa pot de capei au valoriza cear mai mare A Giovanii de Cal cana cu ei are restar Aga facer și de zi că un m- fi o.000 miliarde de Eu da să s spună filmul Avil multapode cap pe au valoriza cear mai mare A de cali, cum el are star? Hagafaceri si de zi ca unul ma fi unul. Iar de el, lasă-ți fa în încetare. Avem un capul de cavi, o valiza cea mai mare. Ajovani ca de cali, ca acum el are star? Hagafaceri si de zi ca unul ma fi unul. Riscă, riscă de convociem. Ce furtăm în lumea asta sa fii Eduard Dumnezeu. <fie>